Жив цар і цариця, тоді у цього, у цього царя вмерла баба. І він взяв другу собі мачуху, у його стався син. А в цього сина був кінь, такий, що розмовляв з гідно. І цього сина не любила мачуха. Одного разу він йде в школу, заходить до коня, а кінь каже, «Іди, Ванька, в школу». А із школи, як і тимеш, обов'язково зайдеш до мене. Він заходить із школи до коня, а кінь каже йому, сьогодні, Ванька, усе-все їж, а молока не пей, отдай коту. Він так і зробив, прийшов у хату, мати каже, сідай, Ванька, обідач. Насипала йому їсти, він поїв усе, й друге, а молоко... Пиє молоко гаряче, каже, я не хочу, взяв та й вилив котові. Кіт через я пропав. Він заходить в п'ять, іде в школу, заходить до коня. Кіні каже, сьогодні Ванька, як і ти між із школи, об'язательно зайдеш до мене. Ось він приходить на другий, або приходить з школи, до коня заходить. Кінь каже, сьогодні, Ванька, все-все їж, а м'ясо не їж, віддай його собаці. Він так і зробив, все-все поїв, а м'ясо не схотів їсти, віддав собаці. Собака через я пропав. Тоді мачуха бачить, що він заходить до коня і кінь йому все каже. Каже, заболіла мачуха і каже, щоб мені знайшли чи. Убили коня і дали з його печінку. Цей Іван пішов у школу, і в школі йде заходить до коня кінь каже, він, ні, кінь плаче, значить, і каже, що банька прийдеться нам розстатися з тобою. Мачіха заболіла і сказала, щоб із мене, мене вбили і дали з неї, і мене печінку. Тоді вона визері. Вони взяли два Цей хлопчик пішов до батька і каже, «Тату, давайте вб'ємо того коня, що воду ввозять». Вони вбили того коня, витягли печінку, дали мачусі, вона і зділа її, і одужала. У п'ять заходить, іде хлопець у школу, і школа заходить до коня, а кінь плачаєш, поки так сльози лються. Каже, сьогодні, Ванька, усе-все їж, а пирогів з маком не їж. Він так і зробив, усе-все поїв, а пиріг, віддав котом Кіт пропавий цей. Тоді мачуха поняла, що кінь живий. І каже, я так заболіла, що Мені печінку з, з цього коня, тільки щоб перед моїми очами його розстріляли І витягли печінку, і я тоді вийдужею Коли він Опять пішов у школу Школя приходить А кінь плаче і каже Ванька, як виведуть мене розстрілювати Так ти скажи Що «Дайте, папаша, я на йому покатаюся на останній дорозі». Ну, приходить він до, до дому, а батько й каже, «Так, Ванька, наша мама дуже заболіла і просить із коня печінку, щоб на її очах розстріляли». Виводять цього коня, а він і каже, «Дайте, папаша, я на йому покатаюся на останній дорозі». Він сіда на коня, а кінь каже йому, що сідай рівненько, Ванька, і держись кріпкенько. Він як сів, раз об'їхав кругом дому по двору, другий раз об'їхав, а третій раз, як розігнався, значить, переплегнув через ворота і пішов у степ. Ждали вони, ждали, думали, що він покатається та й приїде, а його немає. А ті тікають у чужу землю Ось цей батько посилає Посідлав коней хороше І посилає, посилає вершників, щоб його забрали А вони їдуть, а вони їдуть Усе далеко вже заїхали Тоді він каже кінь А встань, Ванька, прислухайся до сирої землі Чи нічого не чуть? Він встав, каже кінський туп людський шум той каже, за нами жинуться, давай я стану отарою овець, а ти пастухом, як будуть під'їжджати, скажеш, 25 лет я служу, пасу вівці, ну, нікого не бачить, самих первих вас. Ось доїжджають три вершники, а він пасе коні, кінь став отарою овець, а это Иван пастухом. Они приезжают, поздравствовались. Кажуть, сюда никто не проезжал. Каже, нет, 25 лет служу, пасу овец, а никого не видел саме первых вас. Ну, они поболакали вернулись. Вернулись, приехали до царя. А царь говорит, ну что, нагнали? Нет. А что вы ви видели? Каже пастух, пасту вівці. Отож, каже Івани, треба було вівці шаблею махнути над вівцями навхрест, і з них буде кров, а Івана забрать, пастуха забрать, тож був Іван. Понимаєте, так і зробите. Вони їдуть і їдуть, а ці навздогін за ними. П'ять кінь каже, а встань, Ванька, прислухайся до сирої землі, чи нічого не чуть. Каже, кінський туп, людський шум, тож заравно жениться. Давай, я стану церквою, а ти попом. Будеш, каже, править, як зайдуть, спросять, чи ніхто не заходив. Скаже, 25 лет з дужом, нікого не бачив саме в перший вас. Ось він став кінь церквою, а Ванька попом. Приїжджають ці вершники, заходять у церкву, питаються, батюшка, давно служите? Каже, 25 лет служу, ніхто до вас не заходив. Каже, не було нікого, сам і первіли. Ну що ж, обернулися вони і поїхали назад. Приїжджають до царя, а царі каже, нагнали ні. Що ви бачили? Каже, доїхали церква. А коло церкви, в церкві і права батюшка більш нікого не бачив. Попиталися, каже, нікого не бачив, саме в перший клас. Отож, каже і вони, треба було церкву махнути навхрест шаблею, а попа забрать, а ж і він. Поняйте, так і зробили. А ці тільки вернулися вони, вони перетворилися іван. Чи батюшка у Івана, а, Іва, а церква у коня, і поїхали далі. Їдуть і їдуть. Опять кінь каже, встань, Ванька, прислухайся до сирої землі, чи нічого не чуй. Він встав, каже, кінський туп, людський шум. Тож, каже, за нами жинуться. Давай я стану морем, а ти селезником. До, моря, «До берега не приплівай, а плавай, каже, посередині, і все, щоб не вловили». Вони приїхали, море і селезник плавав, обернулися, постояли, не видно ніде нікого, і нема ніде нічого. Вертаються назад до царя, царі каже, ну що, нагнали? Ні, а що ви бачили? Каже, їхали-їхали, кругом степ, а тоді стало море і селезник плава. Отож, каже й вони, море треба було шаблею навпрест махнути, з його буде кров, а селезника забрати той саме Іван. Поняття таке зробив. Поки ті вернулися в назад, а ці приїхали в чужу землю, переїхали Гряницю, та й досі живуть там, бачила, ходять.